Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина 8. Розділ п'ятнадцятий Краще померти героєм, аніж жити як боягуз, заволав отар. В ім'я Одіна та Фреї за мною. Він прочинив двері, тримаючи перед собою щит, у який негайно встромилися дві стріли. І з лютим ревінням він змахнув величезною сокирою і вибіг з палаючої будівлі. За ним рухалися слайті з мечем в руці. Вальдель Карло, який щосили дмухав у ріг та інші воїни. «Стоп! Знято!» «Так, проявіть ці кадри!» – скомандував Барні і опустився в розкладне парусинове крісло. «Окей, на сьогодні вистачить. Швиденько всі на кухню, на ланч, щоб можна було запакувати каструлі та сковорідки». Робітники із бутафорного відділу поливали з вогнегасників канаву із палаючою нафтою і звідти тхнуло моторошним смородом. Усі прожектори, окрім одного, загасли. Жино, відкривши стінку камери, виймав із неї відзнятий фільм. Усе йшло нормально. Барні почекав, доки скінчиться метушня біля дверей, а потім теж вийшов назовні. На перевернутій бочці сидів отар, запихаючи стріли назад у щит. «Дивись, стріли летять!» – крикнув він, звертаючись до Барні, і підняв щит. Спрацювали дві приховані пружини, і на щиті виросли стріли зі швидкістю невловимою для людського ока. «Так, чудовий винахід!» – погодився Барні. Ми завершили зйомки отари, і тепер збираємося перестрибнути через рік до наступної весни. Як ти думаєш, чи будуть у вас на той час готові стіни навколо поселення? Звісно, будуть. Ти виконуй свої зобов'язання, а отар виконає свої. Ті гарні сталеві пилки та сокири, які ви нам лишаєте, допоможуть швидко напаляти колоди для стін. Але не забудь залишити нам їжу на зиму!» «Звичайно, ми вивантажимо припаси ще до від'їзду. А так, все зрозуміло? Питань немає?» «Зрозуміло, зрозуміло!» Пробурмотів Атар, знову зосередивши всю свою увагу на засовуванні стріл назад у щит. Барні з підозрою подивився на нього. «Чекай, я, звісно, впевнений, що ти нічого не забудеш». Однак про всяк випадок давай швиденько повторимо усе іще раз. Ми залишимо вам крупу, сушені та консервовані продукти, усе, що мені вдасться роздобути на складі компанії. Таким чином вам не доведеться витрачати літо та осінь на заготівлю продовольства. І ви зможете зосередити усі свої зусилля на будівництві будинків і дерев'яної стіни навколо поселення. Якщо все йде так, як каже док, то дорсетські індієнці не будуть турбувати вас аж до весни, коли лід підходить до самісінького берега, і тюлені збираються з грами та виводять на ньому потомство. Саме тоді мисливці і приходять із північних країв, де вони зараз перебувають. Та й навіть тоді, якщо вони будуть вас турбувати, за дерев'яною стіною ви будете у безпеці. — Та ми їх просто об'ємо. Порубаємо на шмаття. Е, — Знаєш, будь ласка, спробуй обійтися без цього, гаразд? Ми вже зняли 90% картини. Мені б не хотілося, аби усіх вас повбивали до того, як ми закінчимо зйомку. У лютому і у березні ми перевіримо, як у вас йдуть справи. А потім прибудемо сюди всією групою, щойно дізнаємося, що червоношкірі десь поблизу. «Запропонуй їм товари в обмін на те, що вони погодяться напасти на поселення і спалити частину його. От і все. Ми домовилися? Я нічого не забув». «Віскі, Джек Деніелс. «А, ну звісно, це ж записано у твоєму контракті». Останні слова були заглушені характерним стогоном, що видавала мідна величезна труба. Звуки були то високі, то низькі». «Ей, заспокойся! Ти що, підрядився?» – запитав барні у Вальде Карло, який пролізши в кільце величезної мідної труби, дмухав у неї. «Це чудовий інструмент!» – сказав актор. «От послухай!» Він облизав губи, приклався до труби, натужився по і виконав щось віддалено схоже на музика навколо нас. «Знаєш, не зраджуйте драматичному мистецтву», – сухо зауважив Барні. «Щодо музики тобі нічого не світить. Знаєш, мені здається, я десь бачив раніше зображення цієї труби. Тобто, я не маю на увазі музеї. Десь таке зображення відтиснуте на кожній пачці данського масла. Це торгова марка», – сказав Вальделькарло. «Хм, можливо. Не пам'ятаю». Хоча звучить вона, як застужена басова труба. А знаєш, Спайдермен спільника був би в захваті від неї. Цілком можливо. Барні примружився, глянув на Декарло і клацнув пальцями. Слухай, а це ідея. Цей самий Спайдермен, адже він грає на найдивовижніших інструментах у своєму підвалі у пліснявому гроті, так? «Я чув його одного разу у супроводі духових інструментів і барабана». Вальде Карло кивнув. «Так, я теж бував там. У джазі тільки він один грає на басовій трубі. Це неймовірна дика, але все ж таки музика. Хм, тоді це зовсім непогано і цілком можливо це саме те, що нам потрібно. Так, це дійсно непогана думка». Він іще раз клацнув пальцями. І всі замовкли. Отер продовжував бавитися із бутафорськими стрілами. Барні сперся на стіну і слухав трубу. Аж раптом поруч зупинився джип. «Усе готово. Можна вирушати», – повідомив Даллас. «Працівники складу чекають на вас, і з ними зголосилися поїхати іще двоє робітників» які хочуть переконатися, що Голлівуд все ще стоїть на місці. «А вистачить двох, аніж завантажити продукти?» – запитав Барні. «Адже коли ми прибудемо у Голлівуд, до цього часу там вже нікого не буде. Всі розійдуться по домівках». «Так, цього більше, ніж достатньо». «Ну, тоді поїхали». Одна з великих вантажівок уже стояла на платформі і довколо неї тинявся десяток людей. Двері у контрольну рубку професора були відчинені, барні зазирнув до нього. Отже, проф, субота, вечір. Спробуйте підігнати якомога точніше. Да мікросекунди. Ми прибудемо у Голівуд за мить після того, як платформа вирушила звідти у свою попередню подорож. Барні раптом зі здивуванням усвідомив, що, незважаючи на все, що відбулося впродовж останніх місяців, у Голлівуді усе ще вечір суботи. Вечір того самого дня, коли було розпочато операцію. У Голлівуді в цей час на тротуарах цілі натовпи витріща. Біля супермаркетів площі забиті автомобілями покупців – а вдалині від міста, неподалік від вершини Бенедикт Кеньйон, у маєтку Л. М. Грінспен, як і раніше вдає, що у нього серцевий напад. На мить Барні завагався, чи не зателефонувати йому і не повідомити Л.М. про хід роботи, а потім вирішив: напевно, не варто. Нехай господар студії лежить собі у ліжку!» Чи можливо краще зателефонувати у лікарню, дізнатися, як справа у Янсаліна, адже минуло уже декілька тижнів? Ні, спинив він сам себе. Там минуло всього декілька хвилин. Наймовірніше, його ще навіть не встигли доправити до лікарні. Так, нелегко звикнути до подорожей у часі. Ух ти ж, яка спека. сказав один із кухарів. Кода, що я не здогадався захопити сонячні окуляри. Величезні двері знімального павільйону були прочинені, і коли платформа м'яко торкнулася підлоги, пасажири заплющили очі від раптового потоку субтропічного світла. Північне небо над Ньюфаулендом було завжди блідоблакитним. Сонце там ніколи так не пекло, як тут. Барні... Посунув в бік робітників, звільняючи дорогу для величезної дизельної автівки, і вона з ревінням з'їхала на бетонну підлогу павільйону. Зі святковим настроєм вони залізли у кузов, і вантажівка рушила в дорогу порожніми вуличками студії. Біля воріт складу їх святковий настрій випарувався. «Вибачте, сер. Сказав охоронець, недбало помахуючи палицею на шкіряному ремені. Я вас не знаю, але навіть якби знав, я б все одно нікого не пустив на склад. Але ви маєте документ, ось папір. Я бачив документ, але ще я маю наказ нікого не пускати. Ану дайте мені сокиру, гукнув один із робітників. Я швидко відкрию ці двері. «Убий! Убий! Убий!» – заволав інший. Схоже, вони провели надто багато часу в одинадцятому столітті і набули притаманного вікінгам прагнення вирішувати більшість проблем простими методами. «Ей, ви божевільні, не підходьте до мене!» – наказав охоронець, роблячи крок назад та кладучи руку на кобуру револьвера. «Так, досить жартів!» – розпорядився Барні. Посидьте спокійно, поки я владнаю це питання. Де телефон? запитав він в охоронця. Берніс зателефонував до контори, сподіваючись, що там хтось іще є. Він попросив з'єднати з адміністративним корпусом і йому поталанило. Сем, особистий бухгалтер Л. М. Грінспена, все ще був в конторі. Він, звісно ж, підчищав бухгалтерські книги. О, Сем, «Сказав він у слухавку. Радий знову розмовляти з тобою. Як у тебе справи?» і «Що?» «А, вибач, я забув. Це для тебе минуло лише дві години. Для мене вже декілька місяців». «Та ні, що ти? Я й не нюхав, я ж фільм знімав. Абсолютно точно вже майже готовий». «Сем, Це... ні, ні, не нервуй. Це зовсім не одноденний фільм. Так само, як і сценарій не був одногодинним». «Ми працювали як прокляті. Послухай, я тобі потім все поясню, але зараз ти повинен мені допомогти. Я хочу, аби ти порозмовляв із одним із охоронців на студії, винятково товстошкірим хлопцем, напевно він у нас нещодавно. Скажи йому, аби відімкнув двері продовольчого складу. Нам потрібно забрати усю кропу і всі консерви». «Ні, ми ще не зголодніли». Це товари для обміну із тубільцями. Плата за зйомки масових сцен. Сем, що ти кажеш? Сем, я не маю часу на роздуми. Послухай, якщо ми можемо заплатити їм вівсяною крупою замість грошей, яка тобі різниця? Було зовсім нелегко розмовляти із Семом. Той не любив витрачати гроші навіть на вівсянку. Втім, він завжди був важкою людиною. Та зрештою Барні зміг переконати його. Сем зірвав свою злість на охоронцю, який вийшов з телефонної будки червоний від злості. Чверт на шосту вантажівка була вже повна, а о пів на шосту стояла на платформі машини часу. Барні перевіривши, чи всі повернулися із вантажівкою і просунув голову в кабіну до професора. Вирушайте, док, тільки почекайте, поки я зійду з платформи. Адже ви не повертаєтеся разом із нами. Абсолютно точно, док. Я маю справи. Ви розвантажите платформу, а потім повертайтеся за мною, ну, приблизно за кілька годин. Скажімо, ближче десятої. Якщо мене до цього часу не буде, я зателефоную вам по телефону. Це біля складу. І введу у курс справи. Професор Гюйц, схоже, був ображений. Мабуть, ви вважаєте, що я таксист при машині часу, а я ж ніяк не впевнений, що ця справа мені до душі. Мені здавалося, я доправляю вас в одинадцяте століття, ви там знімаєте фільм, і потім я повертаю вас назад. Натомість же я тільки те й роблю, що літаю туди-сюди з одинадцятого у двадцяте століття і назад. «Заспокойтеся, професоре, ми вже вийшли на фінішну пряму. Ви що, думаєте, я погодився б витратити цілих дві години, якби це не було настільки необхідно? Ми зробимо іще один стрибок в часі, закінчимо картину і роботу буде завершено. Після цього зможемо відпочити». Стоячи поруч із воротами павільйону, Барні побачив, як платформа зникла в минулому. Вона вирушила туди, до дикунів первісної Канади, до порепаних губ та холодних дощів. Ну і нехай собі. Сам же Барні збирався відключитися годинки на дві. Звісно, за цей час йому доведеться вирішити і деякі справи, але чи означає це, що він не має права трохи розслабитися? Нині, звісно, ще не час відпочивати по-справжньому, поки фільм іще не в коробці на столі у ЛМ, але кінець же видно. Барні відчував втому від безперервної багатомісячної роботи. Тож перше, що він збирався зробити, це замовити собі першокласний обід у ресторані Чейзена. Що-що? А це він зможе собі дозволити. У будь-якому разі жодного сенсу не було їхати у пліснявий грот раніше, ніж о дев'ятій годині вечора. У його поверненні до Каліфорнії 20-го століття було щось нереальне і фантастичне. Здавалося, події розвиваються надто швидко, навколо занадто багато крикливих фарб, і від вихлопних газів у нього розболілася голова. Обід, який він розпочав із віскі і рясно присмачив шампанським із бренді, під кінець допоміг йому позбутися головного болю. Тож, коли Барні на початку десятої години вилазив перед клубом із таксі, до нього вже повернувся гарний настрій. Він навіть примудрився не образитися, побачивши зелений вхід із намальованими на ньому червоними черепами та схрещеними кістками. «Сторожіться!» – простогнав замогильний голос, коли Барній прочинив вхідні двері. «Остерігайтеся, бо кожен, хто заходить у пліснявий грот, робить це на свій власний страх і ризик! «Сторожіться!» Магнітофонний запис обірвався, коли Барній причинив двері, і навпомацьки рушив вперед тьмяно освітленими, застеленими чорним оксамитом сходами. Завіса із пластмасових кісток була останньою перепоною перед входом у свята святих цього клубу. Барні доводилося бувати тут раніж, тож дивність обстановки не справила на нього жодного враження. Вона не вразила його і тоді, коли він був тут вперше. Тоді... Вона була тільки трохи кращою чи гіршою за будинок приводів на карнавалі. Блимали вогні, у кутках висіло гумове павутиння, а стільці були виконані у вигляді гігантських мухоморів. Він був єдиним відвідувачем. «Кривав у мері», – сказав він офіціанту, вдягненому як вампір. «А що там, спайдермен уже прийшов?» «Помоємо, він у роздягальній», – пробурмотів вампір крізь пластмасові ікла. Скажи йому, що його хоче бачити Барні Гендріксон із Клаймектика». Спайдермен спінике прибув раніше за замовлений готель. Худорлява постать у чорному та в темних окулярах. «Так давновато ми не бачилися», – сказав він, слизнувши вологими пальцями по долоні Барні. «Як там кінобізнес?» Він опустився на стілець. «Та так, перебуваємося із хліба на воду». «Скажи на мені, спайдере, це правда, що тобі доводилося озвучити декілька фільмів?» «Так, я написав музику для одного фільму під назвою «Божевільний твіст молодих бітників». Сподіваюся, публіка швидко про нього забуде. Фільм нікчемний». «А чому ти питаєш?» Невже зацікавився бідним старим спайдерменом? Ну, можливо, і так, спінники, можливо. Скажи, а чи зможеш ти написати музику для картини і записати її у виконанні твоєї групи? Для нас це, можливо, старий. Але для цього потрібен час, а ми вже маємо деякі зобов'язання. Нехай час тебе не турбує, підняв заспокійливо руку Барні. Я все влаштую так, що ти не пропустиш жодного виступу. Я от подумав, а чи не міг би ти попрацювати і створити відповідний звуковий супровід до картини, якою я зараз займаюся? Це захоплива розповідь про вікінгів. Чув колись про них? Ну, звісно, чув. Волохаті такі хлопаки із сокирами, якими вони рубали усіх. В загальних рисах так кивнув Барні. «Примітивний народ, дуже сильні люди. У них є щось на кшталт мідної труби, і саме це навело мене на думку. Тільки духові інструменти із барабанами відповідають їх примітивній люті». «Непогано», – сказав Спайдермен. «То як, ти візьмешся?» «Ну, звісно, чудово. Ось тобі сотня як аванс». Барні витяг із гаманця п'ять двадцятидоларових папірців і поклав їх на стіл. Кістлябі пальці Спайдермена нечутно злизнули чорною скатертиною і ніби поглинули купюри. Тепер бери своїх хлопців і пішли у студію. Саме там я вам все і розповім. Десь за годину я привезу вас назад. Що саме їм належало робити впродовж цієї години, Барні не повідомив. «Не вийде!» – похитав головою спинніка. «Дуді і я зараз хочемо трохи розім'ятися, а близько одинадцятої підійдуть інші хлопці. Тоді до третьої години у нас виступ. До того часу я не можу звідси піти». Коктейль кривава мері легко ковзнула з травоходом. Барні зиркнув на годинник – і швидко переконав себе, що немає жодного сенсу їхати, а потім знову повертатися. Третя година ранку, неділя. Все ще маса часу, тому що фільм має бути пред'явлений тільки вранці у понеділок. Все буде гаразд. Спайдермен Спініке сховався десь у затишному куточку. О 10 годині вечора Барні зателефонував професору Гьюєту. Він призначив новий час для рандеву – третя година ранку. Барні повернувся до свого столу і спробував відпочити, наскільки це можливо під звуки басової труби і духових інструментів та барабанів з підсилювачами. Неоціненну допомогу у цьому йому надали додаткові порції кривавої мері. Десь у другій годині ночі парні встав і вийшов подихати свіжим повітрям, тому що атмосфера у клубі, здавалося, складалася виключно із цигаркового диму і вібрувала від тремтячих ритмів. Йому вдалося навіть винайняти два таксі, водії яких пообіцяли прибути до клубу відразу ж на третю. Все йшло добре, дуже добре. Було близько четвертої ранку коли таксі під'їхали до входу у павільйон. Професор Гьюіт нервово ходив взад-вперед перед дверима, раз по раз зиркаючи на годинник. «Ви надзвичайно пунктуальні!» – отруйно зауважив він. Ну, не так усе погано, професоре, друже!» – сказав Барні, поплескавши його по спині, а тоді повернувся, аби допомогти витягти із таксі бас-барабан. Після цього всі вишукувалися ланцюжком і увійшли до павільйону під звуки полковника Боги, яку Дуді витягував із тромбона. «О, а це що за пліт, а?» Потьмяніли від втоми та алкоголю очі Спайдермена втупилися у платформу. «Це засіб пересування, залазь! Наша поїздка займе всього декілька хвилин. Присягаюся!» При цих словах Барні підняв руку, аби замаскувати свою хитру посмішку. «На сьогодні досить!» – сказав Спайдермен, забираючи тромбон від вібруючих губ Дуді. Не помітивши цього, Дуді продовжував грати ще щонайменше п'ять секунд, доки не помітив, що більше не видає жодного звуку. «Все, дійшов до ручки!» – пояснив Барні Спайдермен. Професор Гьюіт форкнув, і музиканти в похоронному темному вбранні здерлися на платформу. Потім він увійшов до контрольної кабіни, аби увімкнути часотрон. — Це що? Зал очікування? — поцікавився Дуді, залазячи вслід за професором у тісну кабіну. — Негайно вибирайся звідси, бавдуре! — закричав професор. Дуді щось забурмотів і спробував виконати прохання. Та, повертаючись, він зачепив своїм тромбоном декілька електронних ламп. Дві з них спалахнули і заблимали. «Ух ти!» – сказав Дуді і випустив тромбон. Його мідний бік впав на оголені дроти, що вели до ламп, і миттєво їх замкнув. Посипалися іскри, світло в контрольній кабіні згасло. Барні протверезів менше, ніж за секунду, він виволік приголомшеного музиканта із контрольної кабіни і загнав його разом з усіма на дальній кінець платформи. Як справи, професоре? тихо запитав він, повернувшись до контрольної кабіни, але відповіді не почув. А побачивши, що Гюїт зняв контрольну панель і почав викидати одну по одній перегорілі лампи через відчинені двері, він вирішив не перепитувати. Коли ж нарешті професор вийшов із кабіни і повідомив, що налагодження часотрону знадобиться принаймні декілька годин, Барні відправив музикантів по домівках. О дев'ятій годині ранку в неділю професор Гюйц зізнався, Ремонт займе, вочевидь, більшу частину дня, не враховуючи часу, який буде витрачено на пошуки нових електронних ламп, та ще й у неділю в Лос-Анджелесі. Барні із фальшу в голосі відповів, що це не страшно, у них ще багато часу. Зрештою, картина має бути представлена для ЛМ тільки наступного ранку. Пізно ввечері у неділю Барні вперше за весь цей час заснув, проте вже за декілька хвилин він, здригнувшись, прокинувся і більше не міг склепити повік. О п'ятій годині ранку понеділка професор заявив, що монтаж повністю закінчено, і тепер він, мовляв, збирається відпочити, а коли вранці відчиняться крамниці – він вирушить на пошуки відсутніх електронних ламп. О 9 годині ранку Барні зателефонував у контору студії і дізнався, що прибули ревізори із банку і очікують на нього. Він гикнув і поспіхом повісив слухавку. О 9.30 задзвонив телефон. І коли Барні зняв слухавку, телефоністка повідомила йому. Що всю студію перевернули до гори Дригом, розшукуючи його, і що Л.М. особисто питав її, чи не знає вона, де це може бути містер Гендріксон. Не відповідаючи, Барні повісив слухавку вдруге. О 10.30 Барні зрозумів – становище безнадійне. Гюіт все ще не повернувся, навіть не зателефонував. І навіть якби він зараз прибув, все одно, вже надто пізно, картину неможливо було закінчити до призначеного терміну. Все пропало. Він спробував врятувати становище і зазнав невдачі. Йдучи до кабінету ЛМ, він думав про те, що це схоже на останні кроки засудженого до смерті. Саме так воно і було насправді. Барні зупинився перед дверима кабінету, ніяк не наважуючись увійти. У голові в нього майнула думка про самогубство, як можливий вихід із становища. Та зітхнувши, він вирішив, що у нього не вистачить на це хоробрості. І тому штовхнув двері в кабінет. Розділ 16 «Не заходь туди!» – сказав голос у нього за спиною, і рука, яка простяглася ззаду, відкинула його від дверей, які автоматично зачинилися. «Та хто ви такий?» – скипів Барній, повертаючись до свого кривдника, і «Будь-який засіб добрий, аби завадити дурню помилитися», – сказав незнайомець, і широко посміхнувся, дивлячись, як Барні відсахнувся від нього з відвислою щелепою та широко розкритими очима. «Чудово! Яка гра!» – сказав чоловік. «Може, тобі замість того, аби ставити фільми, було варто в них грати, га? Ти і я ледь зміг вичавити із себе Барні, дивлячись просто на самого себе». «Так». Це стояв він у його найкращих штанах, шкіряній курці льотчика та тримаючи коробку фільму під рукою. — Дуже спостережливо, — сказав Барні другий, отруйно посміхаючись. — Чуєш? Потримай на одну секунду. Він сунув коробку із фільмом в руки Барні і витяг з задньої кишені гаманець. — І що? — запитав Барні. Це його погляд зупинився на наклейці на бобіні, де було написано «Вікінг Колумб», частина перша. Другий Барні тим часом виняв зі свого гаманця складений аркуш паперу і вручив його Барні. Той же тільки тепер помітив, що права рука другого Барні забинтована і місцями крізь бинт проступили плями крові. А що?» Сталося з моєю твоєю рукою?- запитав Барні з жахом, дивлячись на пов'язку. Наступної миті коробка із фільмом зникла з його рук, і замість неї пальці стисли аркуш паперу. Передай це, профу,-сказав діловито його двійник, і припини займатися дурнею краще швидше закінчуй картину. Він прочинив двері кабінету LM, і пропустив хлопчика посильного, який котив перед собою візок, навантажений дюжаною коробок із фільмом. Посильний зупинився, глянув на одного, потім на іншого Барні, знизав плачима і зник у приймальні. Другий Барні пішов за ним, і двері зачинилися. «Рука! Що сталося з рукою?» – слабким голосом запитав Барні – звертаючись до зачинених дверей. Він простягнув руку, аби відчинити їх, але здригнувся і передумав. Його увагу привернув аркуш паперу, який він все ще стискав у лівій руці. Барні розгорнув його. Це була половина сторінки звичайного письмового паперу, відірвана від іншої, чисто на звороті. Та й на тому іншому боці теж нічого не було написано. Просто було креслення, поспіхом накидане кульковою ручкою. Креслення нічого не значило для Барні. Він склав його і поклав до себе бгаманець, і тільки тут раптом згадав про коробки із плівкою на візку. «То отже я...» «Я зняв фільм!» – вигукнув він. «Фільм готовий, і я...» «Щойно доправив його до кабінету ЛМ і зробив це в призначений час!» Дві працівниці-секретарки, які проходили повз, глянули на нього і тихенько пирснули. Він провів їх лютим поглядом і рушив геть. То що ж сказав йому другий Барні? Припинити займатися дурницями і закінчити фільм. Але чи зможе він його закінчити?» Судячи з усього зможе, якщо ці коробки не були порожніми. Але як? Як він може закінчити його тепер після фатальної хвилини і все ж таки доправити його у призначений час? «Нічого не розумію», – бурмотів він про себе, крокуючи до павільйону. «Навіть побачивши професора, зануреного у роботу над часотроном, він ніяк не міг вгамувати думки». Він піднявся на платформу і зупинився, намагаючись усвідомити, що ж відбулося або що має відбутися. Проте втома та шок, наслідок розмови із самим собою, вочевидь тимчасово позначилися на його розумових здібностях. «Ремонт закінчено», – сказав професор Гіетт, витираючи руки об ганчірку. «Тепер...» «Ми можемо знову повернутися у тисячу п'ятий рік!» «Ну, тоді поїхали», – сказав Барні, простягаючи руку до свого гаманця. Попри те, що для Ньюфауленда день був сонячним, він здавався похмурим після каліфорнійського сонця, і повітря тут було значно прохолоднішим. «Коли ми залишили студію, професора?» – запитав Барні. О 12.03 у понеділок. І, будь ласка, без жодних скарг. Мені вдалося відремонтувати часотрон за напрочуд короткий час, якщо взяти до уваги ту шкоду, яку заподіяв цей мікроцефал, ідіот від музики. Жодних скарг, професоре. Знаєте, мені починає здаватися, що у нас іще є шанс закінчити зйомки картини вчасно. Уявляєте? «Щойно у студії я зустрів самого себе. Я особисто бачив, як доправляю коробки із написами «Вікінг Колумб». «Це абсолютно неможливо», – категорично заявив професор. «Ага, легко казати так. Однак, можливо, на вас чекає такий самий шок, який відчув я. Я сказав мені, тобто він сказав мені або чорт зна хто сказав, аби я передав це вам. Вам це про щось говорить?» І він простягнув записку профу. Доктор Гьюіт зиркнув на папір і раптом широко посміхнувся. «Ну, звичайно!» – сказав він. «І як я міг забути про це?» – він ляснув себе по лобі. Це ж цілком очевидно. Усі факти були у мене, так би мовити, під носом, і я примудрився їх не помітити. Ха -ха. Наскільки ж усе це просто? Можливо, ви все ж таки поясните мені? – нетерпляче запитав його барні. Та все просто. На цьому кресленні зображено дві подорожі у часі. Причому найцікавішою і є друга подорож праворуч – мала дуга. Тому що саме вона пояснює, звідки взявся другий Барні Гендріксон із коробками відзнятого фільму. Професор тихо захихотів. <хи> так, можна все ще закінчити і доправити готовий фільм до призначеного терміну. Так, це можливо. Але як? Запитав Барні, напружено вдивляючись на діаграму і абсолютно нічого не розуміючи. Тепер... Ви закінчите зйомки, і час, який вам знадобиться після призначеного терміну, не матиме жодного значення. Коли картину буде завершено, ви будете перебувати у точці Б цього креслення. Точка А – це той момент у часі, коли потрібно було доставити готовий фільм. І ви просто повертаєтеся до моменту перед А, доправляєте фільм, і потім потрапляєте у «Б». До чого ж це приголомшливо просто? Берні судом ности з пальцями аркуш паперу. Виправте мене, будь ласка, якщо я щось неправильно зрозумів. Ви хочете сказати, що я можу закінчити фільм після призначеного терміну і потім повернутися вчасно перед цим терміном та доправити фільм, так? Абсолютно вірно! Мені це здається божевіллям. Тільки дурням розумне здається божевіллям. Я забуду ваше зауваження, якщо ви відповісте мені на одне питання. Ось цей аркуш паперу із кресленням. Барні підняв аркуш під ніс професора. Хто його зробив? Звідки я можу знати? Я щойно його побачив. Ну тоді подумайте ось про що. «Мені передали цей аркуш вранці в понеділок, перед входом до кабінету ЛМ. Тепер я показую його вам. Потім я збираюся заховати його у гаманець і носити з собою доти, доки зйомки фільму не будуть завершені. Потім я переміщаюся у часі для того, аби доправити картину ЛМ. Біля дверей його кабінету я зустрічаю колишнього себе, виймаю з гаманця креслення і передаю його собі» щоб його знову поклали в гаманець і так далі. Ви бачите у цьому якийсь сенс? Звичайно, мені здається, немає жодних підстав для занепокоєння. Ах, немає жодних підстав. Але ж його все ж таки хтось робив чи ніхто не робив. Воно що, просто подорожує у моєму гаманці це креслення, і я постійно передаю його самому собі? Ну ж, поясніть! Закінчив він тріумфуючи. У цьому немає жодної необхідності. Пояснення криється у самому кресленні. Цей аркуш паперу є самостійно існуючим часовим кільцем. Ніхто його не робив. Воно існує, тому що існує, і це цілком достатнє пояснення. Якщо ви хочете зрозуміти щодо чого, дозвольте проілюструвати вам це на прикладі. «Вам відомо, що будь-який папір має дві сторони!» Барні кивнув. «Однак, якщо ви візьмете смужку паперу, повернете один її кінець на 180 градусів і з'єднаєте кінці, то перед вами буде кільце Мебіуса, смужка, яка має тільки один бік. Вона існує! І скільки б вам не казали, що не буває паперу з одним боком!» Від цих слів нічого не зміниться, факт очевидний. Те ж саме можна сказати і про ваше креслення. Воно просто існує. Але... але звідки воно взялося? Якщо вам так корти дізнатися, звідки воно взялося, відповісти можна так. Воно взялося із того ж самого місця, куди зник бік кільця Мебіуса, той самий, другий. У Москобарні думки зав'язалися в тугий вузол, а їх кінці вільно теліпалися. Він дивився на креслення доти, доки в нього не почали сльозитися очі. Хтось повинен був його зробити, і кожен шматок паперу повинен був мати дві сторони. Тремтячими руками він поклав креслення у гаманець, сховав його у кишеню і подумав – Подумав, що, можливо, йому вдасться забути про те, що відбулося. Та в цю мить його думки перервав голос Даласа. «Ми готові до стрибка у часі. Щойно видасте команду». «До якого стрибка у часі?» – перепитав Барні і, кліпаючи, втупився на каскадера, який стояв біля нього. «Стрибка у наступну весну, у тисячу шостий рік, про який ми говорили півгодини тому». Продукти вже передали Отару. Група все спакувала і готова зніматися з місця, щойно буде команда. Він вказав на довгий ланцюжок вантажівок та трейлерів. Ах, так, так, у наступну весну. Ти правий. Скажи, Далласе, раптом запитав він. Ти знаєш, що таке парадокс? Так, іспанський цирульник голить усіх чоловіків в місті, які не голяться самі. А хто ж тоді голить самого цирульника? Ну так, приблизно у цьому ключі, тільки набагато гірше. Раптом Барні пригадав про забинтовану руку. Піднявши до обличчя свою долоню, він уважно оглянув її з обох боків. Що сталося із моєю рукою? Мені здається, вона в порядку, сказав Даллас. Слухай, ти не дуже виглядаєш. Може, сьорбнеш ковточок? Це мені не допоможе. Знаєш, він глянув на Даласа. Я щойно зустрів самого себе із закривавленою пов'язкою на руці, і це я не хотіла навіть сказати, що відбулося і наскільки це серйозно. Ти розумієш, що це означає? Звичайно, спокійно кивнув Далас. Це означає, що однією пляшкою не обійтися. О, Господи! Незалежно від того, що думаєш ти чи твій кунак із кам'яного віку, алкоголь не вирішує усіх питань. Отже, я – унікальне явище у природі, тому що я садомазахіст. Усі інші жалюгідні критини обмежуються тим, що є садистами щодо інших. А от я, я, виходить, отримую задоволення від того, що є садистом щодо себе самого». «Жоден псих не може похвалитися такою заявою», – Барні здригнувся. «Мабуть, мені таки варто промочити горлянку якимось міцним напоєм». «Пляшку я маю тут», – сказав з готовністю Даллас. Міцний напій виявився ринковим сортом дешевого віскі. На смак він нагадував мурашину кислоту, і його струмінь так опік стравохід Барні, що змусив його забути про все» про записку, про часові парадокси і про садомазохістські нахили. «Ху!» – важко видихнув він, стер сльози і звернувся до Далласа уже іншим, діловим тоном. «Гаразд, Далас, вирушай і подивися, гаразд? Стрибни у березень 1006 року і дізнайся, чи з'являлися вже індіанці. Якщо Отар скаже, що не були...» То стрибай на тиждень вперед і так доти, доки не побачиш їх, а тоді дай мені знати. Барні відійшов вбік, а платформа на невловиму мить зникла. Потім знову опустилася на траву за кілька футів неподалік. Із неї вистрибнув Далас, підійшов до барні. Він провів долонею по чорній довгій щетині на підборідді. «Проф вважає, що ми були відсутні 10 годин», – сказав Даллас. «Це означає понаднормові після...» «Гаразд, гаразд, що ви дізналися?» «Вони там збудували гарний форт, зовсім як той на картинці про індіанців. На початку березня все було спокійно, але під час нашої останньої зупинки, 21-го, вони помітили декілька індіанських човнів. Ну що ж, непогано». Тоді вирушаємо. Скаже профу, нехай береться за перекидання усієї знімальної групи у 22 березня. Всі готові. Усі в наявності. Бетті перевіряла списки. Каже, що все окей. Ми з Тексом влаштовували поголовну перевірку. Всі сидять у трейлерах. Ну, окрім шоферів, звісно. А погода там яка? запитав Барні. Сонячно, але прохолодно. «Повідом про це людей! Нехай одягнуться тепліше! Я не хочу, аби вся група застудилася!» Барні підійшов до свого трейлера, взяв пальто та рукавички. Коли він повернувся до головної машини, вже почалася подорож. Він піднявся на платформу і замить опинився у 2006 році. Стояла чудова північна весна. Слабке сонячне світло не могло впоратися із холодом, і в низинах та на північному боці дерев'яної стіни у долині лежав сніг. Поселення вікінгів тепер нічим не відрізнялося від форту в одному із вестернів. Роздивившись все, Барні подав сигнал водію пікапа, який щойно виїхав із машини часу. «Підкинь на мене до них!» – попросив він. «Наступна зупинка форта Пачів!» Дотепно пожартував водій. Кілька вікінгів уже йшли до пагорба, куди прибули машини знімальної групи. Пікап проїхав повз них і зупинився біля вузького входу, де зі стіни була витягнута одна колода і утворилася щілина, в яку могла протиснутись людина. Коли пікап зупинився, з тієї щілини виліз отар. «Хм, доведеться зробити ворота у цьому місці», – сказав йому Барні. Великі такі подвійні ворота із дерев'яним брусом посередині замість засува. Ні, нікуди не годиться. Надто широко, надто легко пробратися всередину. Саме так трапи робити. Ех, не бачив ти гарних фільмів, отари. Та Барні раптом затнувся. Він побачив слайті, яка протислася у ту ж саму щелину вслід за отаром. Актриса була не нафарбована, вдягнена у сукню не першої свіжості, а на плечі їй було накинуто шкуру. В руках Слайті тримала немовля. «Ти що тут робиш?» – роздратовано запитав Барні, відчуваючи, що кількість сюрпризів, які випали на його долю в один день, була більша, ніж достатньою. «Ну, я провела тут певний час», – відповіла Слайті і всунула власний палець у рот немовляти, та почало придсмокувати. «Послухай, адже ми щойно прибули. Звідки взялася дитина?» «Хм, і справді дивно», – сказала Слайті, а тоді хихикнула на підтвердження своїх слів. «Після того, як ми минулого літа готувалися до від'їзду, я відчула себе у трейлері такою самотньою, що вирішила вийти на прогулянку». «Ну, знаєш, подихати свіжим вечірнім повітрям». «Ні, не знаю», – із притиском обережно сказав Барні. «І мені, здається, навіть знати не бажаю». «Чекай, ти хочеш сказати, що замість того, аби повернутися з усією групою, ти пробула тут цілий рік?» «Ну, саме це і сталося. Я, я так здивувалася. Я, я пішла на прогулянку і зустріла там отара» а тоді одне за одне сам розумієш. От цього разу розумію. І не встигла я і зрозуміти, що відбулося, як усі уже зникли. Спершу я перелякалася, сказати по совісті я плакала, напевно, декілька тижнів, а тоді завагітніла, тому що в мене не було із собою проти заплідних пігулок. Тобто це твоє? – запитав барнів, вказуючи на немовля. «Правда, симпатичний? Ми навіть ще не придумали йому ім'я, але... але я хочу назвати його Сноррі Хропун, як того гнома у Білосніжці, тому що під час сну він весь час хропукає». «Ніякого гнома з ім'ям Сноррі не було», – сказав Барні, миттєво оцінивши ситуацію. «Ем, «Послухай, Слайті, тепер уже назад нічого не повернеш, нічого не зміниш». Я маю на увазі дитину і все таке інше. Та й врешті-решт ти сама винна, що не залишилася у трейлері. Та що ти? Я нікого не звинувачую, сказала Слайті. Коли я звикла, то все це виявилося не так вже й погано, та й отар сказав мені, що ви повернетеся наступної весни, і він мав рацію. Єдине, що мені хочеться, то це добряче попоїсти. Господи, тут їдять так, що Боже збав. Мені здається, більшу частину зими я харчувалася виключно віскі та бісквітами. «Так, гаразд. Сьогодні ввечері у нас буде велика вечірка, наче з тебе, отара і Ха, дитини. Бівштекси, вино, повний комплект». У цю мить Сноррі заплакав. «Так, треба посадити чернічанга за роботу», – зауважив Барні. «Включимо дитину у сценарій». Схоже, цей фільм буде переповнений сюрпризами Власне, зауваження нагадало йому про його поранену руку І він знову подивився на неї, дивуючись, що ж могло статися і за яких обставин Потім він підсвідомо глибоко засунув руку в кишеню для більшої безпеки Ніби оберігаючи її, намацав там щось і стис пальцями аркуш паперу Кінець восьмої частини. Дякую, друзі, за те, що прослухали зі мною разом чергову частину прекрасної книги Гаррі Гаррісона Сага про машину часу. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Української Має бути більше за можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BymeaCoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Та насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, почуємося... У останній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.